Відсутність сім'ї і шалена конкуренція в бізнесі, дім під сигналізацією з ґратами на вікнах, постійний контроль над власними словами – все це – лише гра, а справжнє життя у цих старих паперах. Ось воно – справжнє її життя. Вона сидить тут у зруйнованому світі дому-древа, приголомшена, безпорадна. Цієї миті вона, не кліпнувши оком, віддала б усе за те, щоб стати простою жінкою з Бердичівської слобідки, яка мала грандіозні плани підкорення столиці, але, на жаль, не вступила до крутого інституту. Тоді б вона б повернулася додому, швидко вийшла заміж, народила дітей, а тепер сиділа б у своєму будиночку з палісадником, де квітнуть мальви у ситцевому халаті. Вона сиділа б у старомодній кімнатці з відчиненим у сад вікном, звідки долинає сюрчання цвіркуна, на старому дивані, з якого вилізли пружини. Їла б молоду картоплю з кропом, Запивали кислим молоком і рівно 30 хвилин співпереживала б героям нереальної телевізійної історії, щоб потім про них забути і заснути безтурботним сном до ранку. А все ж могло бути саме так, якби Берта Соломонівна за старим торговельним звичаєм не відвезла б до Києва нову Вологу і не оформила б дарчу на ректора дуже престижного інституту. Якби Ірена Живузька, караючись докорами сумління за Фріден Аборт, не продала свої смарагдові сережки і не доклала своєї частки до тієї суми, за яку Берта Соломонівна купила машину. Якби Мойсей Давидович не позичив Берті Соломонівні решту грошей, яких не вистачало, щоб купити машину, і які Берта Соломонівна так і не встигла віддати. Попередні свідоме життя Ірини, життя після смерті Фріди, розсипалося за останню добу, на дрібні, друзки. І немає його, того життя. Точніше, воно стало далеким, чужим, непотрібним. Яка сила привела її сюди? Хто примусив її порпатися в минулому, своєму і не своєму? І навіщо їй усе це? Хто вона насправді? За легендою, створеною нею самою після свого другого народження, Ірина Ривуцька втілення американської мрії. Звичайна дівчинка з простої родини, з бердичівської робітничої слобідки, яка Сама себе зробила, посівши гідне місце в українському бізнесі. Насправді ж вона Фріда, позашлюбна донька Рубена Варданяна і Галі Кац. За кров'ю Фрідина мама Галя була зовсім не Кац, бо народилася у поліській родині на хуторі Ямна. Тій самій родині, яка врятувала Берту Соломонівну в роки війни, за що й поплатилася своїм життям. Берта Соломонівна стала для Галі справжньою мамою, виховавши її у традиціях торгової чотири. Дому химери, дому древа, де в чудернецький спосіб Переплилися різні культури, різні звичаї, різні долі. Чому саме Ірина Ревуцька стало її новим ім'ям? Тому що у Фрідиному житті на той час був один ідеал – Ірена Живуська, уроджена Огінська. Але чому виникла потреба змінити ім'я? Бо Фріда померла. І дуже давно. Під час фатальної автокатастрофи, коли запізніла звістка про смерть Берти Соломонівни, застала її у веселій компанії на дачі однокурсника, що заливала дешевим вином Тверді шашлики. Коли вона вся в сльозах вибігла на трасу, зловили таксівку і наказала водієві «жени».